Ce e, qui se passe c'est Egunkari independente rusia batek ateratu du berria eta gobernuz erakundek erakundeek egiaztatu dute Amnesty Internationalek adibidez, Errusiar Federazioko Errepubliketarik bat den Chetsenian pertsona homosexuual batzuk desagertu direla. Badirudi pertsona horiek atxilotuak, kampamenduetan preso ezarriak eta torturatuak direla. Hiru pertsona hil dira Amnesty Internationalen arabera au moins trois morts d'après amnesty internationale et c'est véritablement Erabaki politiko bat da, gutxiengo bat osatzen duen talde hori jazartzea, ez du estatu hartako buruak erakutsi nahi luken norma errespetatzen. Norma hori atzerakoia da, ez duena desberdintasuna onartzen homoseksualitatea besteak beste. Elgarretaratzea simbolikoa da, iritzi publikoari gertatzen denaren berri eman nahi diogu, jendea ez zpada jakinean Eda bideaak hasi dira informazioa edatzen, baina Europarragintariek zerbait egin dezaten nahi genuke eta Errusia interpela dezaten gertatzen denaren inguruan. Ezpaugu deus egiten egoera orokortu daiteke daiteketa ososo kezkagarria da. Europan gaindi sentitzen da tal de batzuen kontra jasarri nahi duten indar batzuen gorakada. Euh, des forces qui ont euh, des volontés de s'en prendre à des groupes de personnes précises.